بسم الله الرحمن الرحیم حکم الزیادت فی الاسناد حکم د زیادت په سنت کې مخکمتن کې خبر در لته رشو داغي تفصیل وکړه دا خبری یادول غواړي چې په وخت د اوکو د مسله کې دا قواعد مستحضر وی ده مثالې هل حسن شي اما زیادتو فلسناد هر چی زیادت ده پسننت کی فتن صوب ہونا علی مسالته نی رئیس آیاتین وید دی بناد پا دوو اهم مسلو یکسر اکوعو هما شدیر وی واقع کی دل داغی پا علم حدیث کی و هما غدا دی تعارض الوصل من الارسال و تعارض الرفع ما الوقف وصل دی ارسال سر تعارض دی شدہ حدیث موصول دے او که مرسل لیا و تعارض رفی مال او تعارض رفی دے وقف سر را دی شدہ حدیث مرفوع دے که موقوف دے اما باقی سور زیادت فلسناد ارچ باقی سور دے زیادت تی پسند کی فکدفرد العلماء لها ابا ابحاثا خاص نو علماؤ زان زان لدیل علاہ دا بحثون زکر کرید لکا مصر المزیدی فی متصر الاسانید هادا وقد اختلف العلماؤ و ایدا خبر خطاز دکھو اختلاف د علماؤ دے فقبول الزياده او در رد د دې کې على اربعه اقوال فصلوا ورقولونو او هغه ته <تصفح> لمن وسله او رفعه حکم با قبول د زیادت دا غ چاوی چې اغه حدیث موصول ګرځول یا مرفوع ای قبول الزيادت به څه وای او داز دا کول د دا جمهور فقهاو او د اصولین ده جمهور فقهاوی یو بل راوی یو یو وصل کای بل سکای او بل ارسال کای لچون کی دیو سره زیادته علم ده نو دا خبره به منزوریږي او دویم قول دی که داده چا الحکم لمن ارسله و وقفه وی حکم بداغا چا د پاره چی چا حدیث مرسل کرده و موقوف کرده ده اے رد دا زیادت برت کئی او دا قول د اکثر اصحاب العدیث ده او گرده چی دا لیا دی اے محدیسید سوائی چی حدیث کی ارسال و وقف و وصل راغه نو ترجیب و وقف لی دریم احضر الحکم للاكثر وهو قول بعض اصحاب الحديث ويحكم باكثر الرای ادا با ذا بعد محلسین وقول لسرم الحكم للاحفظ وهو قول بعض اصحاب الحديث مثال ددی بسنگ حدیث لا نکاح الا بولی وې نکاح نو د رشتي کی مگر په ولی سره اے اولیاء کې ولی وایله به نکاح دا چې خپله نکاح تړي ا د ا د لباب نکاح کی تفصیلا ته رم شو فقد رواه یونس ابن ابی اسحاق السبعی و ابنه اسرائيل دا حدیث یونس ابن ابی اسحاق السبعی او دا غبجی اسرائیل نقل کړي او قیس ابن الربی انا بی اسحاق مسندن متسلن و رواه سفیان السوری و شعبت ابن الحجاج انا بی اسحاق مرسلن تای دا حدیث مرسل ذکر کریں و جمور فقهاء داوی جدا مرسل دا مسیح صابیگی مسند و متسل محدیثین دا دی وجن د دقیقم خلاله نکاه الا بی ولی حدیث راغله شدابای مو مرسل له او که موصول له مرفود کو موقوف ده د دقیق بنا باندې دو علما او مذاهب جوړيږي المطلب الرابع الاعتبار والمتابعه والشاهد صلورم مطلب دا ده اے اعتبار او متابه شاهد دا دري الفاظ بتاصلت حديثو کتابونو کي راضي ال اعتبار لغتن مزدر دي اعتبره اور بناء اعتبار شد ان نظر في الامور اے نظر کول په کارونو کې ليوعرف بها شي ان اخر چوپي جن دي شي پدې او شي بل من جنسه ها د جنس ته دینا اصطلاح اصطلاح اعتبار محدثین سلوي وتتبع طرق حدیث ان فاراد بی روایتهی راوین واحد لیو رفحل شارکو فی روایتی غیرو املا اسطلاع اعتبار دیتا وی لطونا د ترکو د حدیث تا اے چیزان لشوی دی منفرد دی پر روایت دی یو راوی چی دی خبر پتو لگی الشارکو چی آیا دی یو راوی سر سوک شرکشوی پر روایت دی حدیث کیاو کنا د طرق له دا حدیث طرق لا طول زی ته ال اعتبار وای حدا دې اهل فن شان کله باز حدیث په سلسله سندونو راغله ها کله باز حدیث په 150 سوق پر شلو دیو نه د حدیثو د تعداد وې دی دی کله یو حدیث او چې په سولو سنادو لري اصلي صحبي او وایو کنه بس ته که یا دوي خود غلقلق د لړې لري اکه خلاص هو یې نو بیا پوی کوي نو نن زو اخلاصولې یادول او له کوم دی آ.